Hej! <laughs> uh, uh. Välkommen till podden. Yeah. Nu är det ett tag som vi poddar. det var Det var länge sedan. Mm. Uh, livet och jobbet har kommit emellan. Ja. Uh. Det har varit väldigt mycket jobb. Mm. Mm. Eh, och det är jättepositivt. Vi slår rekord med våra besökssiffror i biblioteket. Ja, det gör vi. Eh, och jobbar hårt med olika saker som har med eleverna att göra och lärarna. Och så. Ja. Mm. Eh, men det hindrar ju inte oss från att läsa böcker. Nej, det gör <laughs> inte. Ja, det här året eh, så har jag satt ett läsmål på. 129 böcker. Mm. Det är helt eh. sinnessjukt, mycket böcker. Eh, det var ungefär det jag läste förra året också, ja. måste jag säga. Hur många har du ökat upp med? Du hade inte mycket. Hur många eh. var du tänkt läsa förra året? 120. Ja, ja. Men du läste fler än så? Ja, jag läste lite fler än och så. Och ja. Då är det så att 129 böcker, där var jag läste totalt ändå, tror jag. Mm. För eh, det finns ju vissa böcker som faktiskt inte finns med i Goodreads. Och då går mm. ju inte heller att sätta någon liten bock på dem. Ja, och säger så. Mm. Ja. Ja, jag hade som mål att läsa 50 böcker tror jag mm. eh, på Goodreads och jag vet att jag klarade det mm. eh, men när jag skulle sitta och eh, lägga in det på slutet på nyårsafton så jag mm. eh, så registrerades inte det i tid och det såg ut som att jag inte hade klarat det. Okay. Ja, jag ah. var jätteledsig. Jag tror att det stod att jag hade läst 48 eller 49 böcker. Eller ah. Så. Ah, ja, eh, så jag ska läsa 54 böcker i år. Ja, Går det ut eh, lite lugnt. Mm. Mm. Och hittills har jag läst klart noll. Asså. Så jag tror att jag ligger sju eller nio böcker efter. Ja, det är jättestressande. Ah. När den talar om att du ligger så här många böcker efter. Precis. Det, då blir man så att ah, mm. läser väl lite en liten kort trist. Så att det kan samla på med det. Ja. Mm. Oftast så läser man ju flera böcker samtidigt. Och sen när man väl registrerar det så bara mm. drösar in en liten kväll. Mm, precis. Mm. Håller på läsa nu? Uh, nu? håller jag på att läsa den här boken av John Aivide Lindqvist. Våran hud, vårat blod, våra ben. Det är en ah. um, samling av uh, korta historier. Mm. Jag har bara en kvar att läsa. Och uh, den är faktiskt väldigt, väldigt bra. Vi ska göra mm. ett bokprat som handlar om onska Precis. Efter sportlovet. Och, och då är den här perfekt. Ah. Det kanske finns någon som inte vill ta sig igenom en hel roman- det finns däremot ganska långa noveller i den här, mm. och då tror jag att det, det kan faktiskt passa. <coughs> ja. Det är ett bra tips. Och han är ju otroligt duktig på just det här att beskriva Sverige. Mm. Eh, beskriva hus och eh, samhällen och familjer mm. som gör att man, man förstår, man känner mm. igen sig. <coughs> och sen i allt det här som man känner igen sig så lägger han in en otäckt ton. Ja. Och så blir man så här, åh, det här är ju läskigt. Det är blandning mellan det. skräck och socialrealism. Precis, och det Socialism. gör att man ja, på något sätt är det här, det blir liksom en twist i verkligheten. Mm. Och sen så ofta så räcker det med att han gör en enda liten paragraf eller en enda mening eller ett ord som man plötsligt bara så här, åh, oh, man känner en djup, djup skräck. Usch. Och det är faktiskt häftigt. <laughs> <laughs> ja, ja. Eh, vi... Ska vi ska ju ha lite olika bokprat nu efter sportlovet. Just nu när vi spelar in så är det ju sportlov. Bra! Mm. <laughs> det fina vädret har flytt sin kos och alla är lediga. Mm. Um, men vi ska ju ha dels det som du pratar om nu. Mm. Ett bokprat på tema onska. Mm. Uh, och sen ska vi ha ett bokprat på tema skräck. Jaha. Och så ska vi ha ett bokprat, uh, ett engelsk bokprat, eller hur? Ja, det ska vi också ha, tror jag. Ja. Uh, och det är till också, va? Ja, och det är moral. Just det. Mm moral, mm. Mm. Ganska tunga ämnen. ja. Mm. Så vi håller på att läsa in oss lite på. Um, jag håller på att läsa uh, Middagsmörker. Mm. Charlotte Sederlund just nu. Um, och jag tror att det är en planerad trilogi. Mm. Jag tror att den andra boken har kommit precis nu. Mm. Uh, och den handlar om en tjej som har samiska rötter. Mm. Uh, och när hennes föräldrar dör tror jag, så ska hon flytta upp och bo med sin morfar. Mm. I Lappland. Uh, och det är lite så här magisk realism inblandad i det här. Men uh, jag läser den lite grann med tanke på, på bokprat om uh, det, det innehåller en del rasism. Mm. Och just rasism och, och social realism och det här med moral och så kommer vi ju gå in på på bokpraten. Mm. Uh, och just uh, samerna som minoritetsgrupp i Sverige har ju varit utsatta för rasism mm. uh, väldigt länge. Och är det fortfarande. Eh, både osynliggörs och eh, föraktas. Mm. Eh, och den här boken handskas lite grann med de problemen, och det är väldigt intressant faktiskt. Ja, jag har också läst ett annan bok som jag planerar att ta med till ondska mm. faktiskt. Och det är Diabolik mm. av S.J. Kincade. Och den har ju vi både på svenska och engelska. Mm. Och det var en sån här bok som jag tänkte, ah, men, ah, den ser väldigt fin ut. Det finns en liksom, fjärid på framsidan. Ah. Och jag tänkte, ja, ah, jag vet inte riktigt vad den handlar om, men det är någonting med science fiction i alla fall. Och så började jag läsa den och jag tyckte den var faktiskt riktigt, riktigt bra. Mm. Och det handlar om en framtid där det finns så kallade diabolics. Och de är genetiskt framavlade eh, varelser, okay. människoliknande varelser. Um, men de växer upp och blir betingade att skydda en person. Okay. Som och någon då... form av uh, genetiskt framtagna livvakter. Ungefär så. Uh. Mm. Och uh, Deras betingning är väldigt grym kan man säga. Okay. För att de växer upp i någon typ av bodskapshängen, mm. elektriska sådana. Och uh, där så tvingas de kämpa för sin tillvaro och de får bättre... Om de till exempel är aggressiva. Okay. Och eh, de testar det här med jämna mellanare att låta dem döda människor. Och mm. det är okay. ganska otäckt. Eh, och den här eh, speciella Diabolic eh, som vi följer heter Nemesis. Mm. Och hon blir en senators dotters livvakt. Och sen växer de upp tillsammans. Och hon känner en, en kärlek eh, till den här dottern. Mm. Eh, för hon har liksom blivit betingad då att på en gång knyta allt med henne och hon ska skydda henne resten av livet. Ja. De bor i en liten avort, en liten del av rymden som är mm. långt bort från allting annat. Och den här senatorn anses vara eh, hädare. Mm -hmm. För han anser då att eh, man ska utbilda barnen i vetenskapliga texter och vetenskapen. För den kunskapen om till exempel maskinerna som mm. hjälper dem att leva, mm. om rymdskeppen, om skinerna, den håller på att försvinna. Mm. Det Folk, finns en religion i det, i det hela. Alltså, som, ja, det finns en religion i resten av universum som kallas för helionics. Jag har läst ja. den engelska. Så att, ja. eh, det är en, en sol eller solreligion. Och de eh, säger att man behöver inte veta någonting om vetenskapen. Mm. Mm. Medan han då, en påstår att vi måste veta om det här. För tänk om maskinen går sönder, då kan vi inte leva kvar här. Vi måste veta. En dag så kommer det en påbud från kejsaren. Så att, mm. att Alla ungdomar som finns i de senatoriska familjerna måste åka till en, ett speciellt ställe där kejsaren bor. Mm. Och... När de befinner sig där, alla dessa ungdomar då, som har åkt så i, som företrädare för sina familjer, mm. då får de eh, små videosnutter uppspelade. Och det är när den eh, här kejsaren har skickat ut missiler för att förstöra deras hemplaneter och förstöra deras he hemrymdstationer. Uh -huh. eh, och så säger de han då helt plötsligt att nu är det ni som är era eh, familjer över huvuden. Så det är liksom en kupp från ja, hans ja. sida att försöka ta bort de här som säger att vi måste veta någonting om vetenskapen. Mm. Men det vi vet, det är ju det att familjen har varit förutsedda nog att skicka Nemesis istället. Aha. det är lite Men, Star wars text ja. där. Precis. Mm. Och, och samtidigt ser ju Nemesis då um, sin hemrymdstation mm. sprängas och där är ju hennes person som hon ska ta hand om. Just det. Hon, har ju hon har misslyckats. Mm. Och nu är hon då av tankar av hämnd. Ja. Mm. Den är jättespännande. Och ja. Det har mycket med hon ska göra. Jag. Ja, mm. Det låter väldigt eh, intressant. Mm. Mm. Har du läst någon annan? Eh, den bok som har gjort störst intryck på mig på senaste tiden mm. som jag har läst är den här boken Kollaps. Mm. som Vi läste. Vi har ju ja. haft en föreläsning eh, på temat mångfald mm. med en klass och eh, då har vi pratat om eh, olika sorters mångfald kan man väl nästan säga. Eh, och mångfaldens betydelse för civilisationer och civilisationers uppgång och fall. Mm. Och i samband med det så har vi läst en bok som heter Kollaps av David Jonstad. Mm. Eh, Livet vid civilisationens slut heter den som undertitel Och den boken gjorde jättestort intryck på mig. Mm. Den handlar, dels så går den igenom romarrikets uppgång och fall och Majarikets uppgång och fall. Och så tittar den på, på vårt samhälle idag, den här kulturen som vi lever i idag med kapitalism och konsumtionshets och hur allting är liksom uppbyggt för att hela tiden öka. Mm. Öka tillväxt, öka ekonomisk eh, vinning och så, vidare och så vidare. Öka produktion och hur det inte är hållbart mm. alls. Eh, och vi lever liksom över våra tillgångar hela tiden och det kommer oundvikligen leda till någon form av kollaps. Mm. Och hur ska man... Hur kan det se ut? Hur, kan, eh, hur ska vi reagera? Hur ska vi förbereda oss och så vidare? Det, det där har jag tänkt jättemycket på sen dess. Jag mm. tycker den boken var helt fenomenalt intressant, mm. faktiskt. Och vi började diskutera här med att ha någon slags överlevnadsryckssäck. Ja, <laughs> ah, <laughs> precis. Vad ska man packa och vad ska man ha en under sängen? Typ, så man kan <laughs> ja, dra. Utifrån. vad ligger egentligen skyddsrummen här i ja, precis. <laughs> <laughs> var ska vi ta oss någonstans? Um, ah. och, eh, det är inte säkert att det blir en, en kollaps eller en katastrof som sker plötsligt. Så att man liksom måste fly från sitt hem eller så. Det kan göra som om små saker. Jag såg att någonstans på västkusten nu så är de utan vatten till exempel. Mm. 2000 hushåll utan vatten och de var tvungna att stänga skolor och vårdcentraler. Och så för att man kan inte gå på toaletten och spola. Mm. Ehm, och där kör då kommunen ut vattentankar och så får man gå och hämta vatten där. Mm. Ehm, och en sån enkel sak som att ha en dunk hemma så att man kan gå och hämta vatten eller ha frysta vattenflaskor i frysen ifall att det skulle bli en sån sak. Mm, mm. Eh, och jag har insett att jag är otroligt dåligt förberedd. Jag har liksom ingen koll alls egentligen på, på vad man bör ha hemma eller mm. så. Mm, jag tror svensken har mat hemma för tre till fem dagar eller någonting sådär. och eh, är att du ska ha minst en veckas mat hemma som klarar sig i rumstemperatur. Mm. Som konserver och så. Eh, det har inte vi. Nej. Nej. Uh, men det är intressant att tänka på. Mm. Och uh, blir det en långsam krasch eller kollaps som, som liksom över lång tid där de vanliga systemen inte fungerar, mm. då kanske man måste börja tänka på: liksom, vet jag hur, hur jag ska självhushålla. Mm. Uh, Definitivt. Mm. Svaret för mig är ju nej. <laughs> jag kan inte ens få krukväxten att överleva. Nej. Uh. Så nu är jag lite så här besatt av att lära mig hur man tar hand om höns och typ odlar morötter. Ja, ja. Och jag tänker alltid på det här. Tänk om, äh, Tänk om det vinter när ja. det blir problem. För då får vi inte ens ihop maten. We're screwed. Ja. Ja. Så alltså man skulle behöva köpa någon sån här bok som handlar om eh, vad kan du äta i naturen ja. och överlevnad på de här breddgraderna. Ja, precis. Ja. Ja. Det är jätteintressant. Och, eh, det tar upp eh, vikten av att hålla ihop. Man mm. behöver vara ett community eller mm. en grupp liksom att mm. bo man som jag gör och i ett radhusområde så är det mm. jätteviktigt med grannarna att gå man tillsammans ihop om resurser och, mm. och problem så har man en större chans att mm. överleva. Mm. Um, och vid en, en liksom ett långsiktigt tänk så är det ju bra om man kan vara en grupp människor som kommer överens som kan ta sig någonstans där det faktiskt går att odla mat mm. och, och där man kan försöka överleva tillsammans och så. Mm. Men jag menar det är ju det är, kanske, det är bara en form av katastrof. Vi står inför ett ganska konstigt politiskt läge i mm. världen. Mm. Ehm, vem vet vad som händer med det? Vi, vi har någon form av ny påbörjad kärnvapenupprustning kärnvapenupprustningen. Ja. Ehm, det kanske blir en sån katastrof, jag vet inte. Men ja. Äh, ja, jag kan verkligen rekommendera den boken. Det var jätte, jätteintressant att läsa den. Mm. Man får mycket tankar och tankar kring hur vi lever. Och... Mm. och, och hur vi, vi måste liksom ändra sättet vi ser på, på det här med konsumtion och, och eh, ekonomi kanske. Mm. Så. Just. Mm. Jag bruk, brukar tänka på det när jag tittar mycket på Robinson och Survivor. Ja. och sånt här, att Varför finns det inga Survivor i Island? Ja. Det är alltid ute i någon regnskog där det finns, <laughs> ja, precis, där <laughs> finns mat och, och vatten och fiskar. Ja. Men hur sjutton klarar man sig där det är vinter? Precis. Mm. Jag tänker på, på den här boken som jag älskade när jag var tonåring också Den yxan mm, Som vi fortfarande that. bokpratar om ibland mm. eh, Om en pojke som kraschar i Kanadas skogar mm. eh, Och tvingas överleva med hjälp av bara en yxa under mm. en sommar mm. Och sen kom det ju en, en uppföljare till den ja. Som handlar om hur han skulle ha överlevt om han hade fått stanna kvar Även över vintern mm. eh, För det är en helt annan sak Det är en helt annan sak, ja. Ja. absolut man bränner ju otroligt mycket resurser när man måste vara varm också ja, samtidigt. Precis. Mm. Mm. Ja, precis. Jag har sett att det finns en dokumentär om en man som lever i en grotta i Ryssland. Mm. Eh, I något sorts självhushåll. Han har också ett litet bibliotek där. Där det kommer mm. andra typ, hemlösa människor. Eller ja, hemlösa är inte i och för sig. Då, men mm. eh, Han lånar ut böcker till andra människor i eh, utkanten av samhället. Ehm, och så bor han i den lilla grottan och typ samlar mat och matten. Mm. Ehm, han lyckas ju tydligen. Sånt där skulle jag kunna klara av. Ja. Inga problem. Jag, jag är så nöjd med min egen liksom, sällskap. Så att ja. Bara ha tillgång till internet så skulle jag mm. nog klara hur länge som helst någon år, någonstans. Ja, men det hade ja. han faktiskt. Han ja. hade någon sorts solpanel så han ja, så. fick någonting med internet per dag. Aha, perfekt. Så, jag menar, bara det liksom. Ja, det här med att vara eremit och och leva enkelt i framtiden kommer ju inte se ut på det sättet som, som man tror. kanske. det tar han upp i den här boken också, den här författaren. Att eh, om en katastrof sker nu så har många människor en sorts idé om att vi kommer gå tillbaka till medeltiden ungefär. Mm, mm. Och så kommer det inte se ut för kunskapen och tekniken och det, det har vi ju med oss. Mm. Eh, och många hjälpmedel också kommer ju att överleva så att det kommer inte bli riktigt. Mm. Det kommer ju bli någon annan sorts katastrof mm, mm. <laughs> i framtiden. Ja, sånt här tycker jag. Är så himla faser, ja. det jag tänker. verkligen. Mm. Jag ser ju att det kommer jättemycket intressanta böcker också. Mm. Jag, har, jag har precis läst Gemina som jag fortsätter på Illumina. Och det är jag jättesugen på att läsa den. Ja, den, den är ja. fantastiskt bra. Ja. Och jag håller ju på att läsa Wayfarer, som ja. är eh, fortsättningen på Passenger. Ja. Mm. Och så kommer ju trean på eh, den här vad heter den? Victoria Schwabs Gathering of Shadows. Um, vad de nu heter Ja <laughs> Jag tror att den sista heter Conjuring of Light Just det mm. uh, Och sen så kommer um, Det är nåt till sån där bokserier. Jo det är den här uh, som jag läste Som heter Wolf by Wolf Just där, där kommer jag fortsätta med mm. Blood by Blood ja. Mm. ja Precis mm. så Det är mycket sånt här så, som ja. man kan se fram emot också Bok Bokserier ja. som fortsätter Och mm. efterlängtade uppföljare och så mm -hmm. vidare Ja mm. Vi får fortsätta tipsa om det när det kommer och jag har tänkt att vi ska köra någon sån här liten upppackningsvideo ja, det framöver vi. Mm. där vi packar upp lite spännande nyheter. Det är ju en av de stora glädjerna med det här jobbet ja. det är när det kommer nya böcker. Vi blir som barn på julafton varje gång. Ja, ja. Jätteroligt. Ja, ja. Ja, men vad spännande, vi lägger upp lite titlar och författare och länkar och så på, på bloggen ja. på böckerna vi har pratat om. Och så. Mm. Hörs vi snart igen? Ja, mm. mm. no, mm. <laughs> ja.